Kapitola 15. Abimaniova jedinečná moc, část druhá Uvnitř útvaru Duryodena cítil stále větší úzkost. Nikdo nedokázal Abimanyua zastavit. Kdokoliv se před ním ocitl, byl buď okamžitě zabit, nebo přinocen k ústupu. Přemohl všechny vznešené kurovské hrdiny, včetně karny, krypy a švatámy, krytavarmy a báliky. Sám Durjodana byl zasažen jeho šípy a zdálo se, že dokonce ani drona ho není schopen zastavit. Když Durjodana hleděl na Abemanua řídícího se skrze jeho oddíly, jako kulový blesk spalující vše, co mu stojí v cestě, Šakuni řekl. Tohoto prince se nám nepodaří připravit o život čestně. Najdi nějaký jiný způsob, jako zabít. Musíme ho napadnout všichni dohromady, než nás všechny pobije. Karna tento návrh zaslechl a zeptal se drony. O, učiteli, řekni nám, jak zabít Abimania. Dróna na Abimania pohlédl s úctou a obdivem. Viděl někdo z vás u tohoto prince nějakou slabinu? Přestože jste ho všichni obezřetně napadli, nevšimli jste si ani té nejmenší skuliny v jeho obraně. Jediné, co jste viděli, byl jeho výřící luk, neustále napnutý do kruhu, z něhož vylétají planoucí šípy. Ten ničitel nepřátelských hrdinů mi působí velké potěšení a zároveň sužuje moje údy planoucími šípy. Nevidím žádný rozdíl mezi ním a jeho proslulým otcem. Karna slyšel chválu na v účet a byl stále netrpělivější. Opět zazněl jeho hlas. O, bráhmano, i mě tento chlapec zranil. Na bojišti mě drží pouze věrnost povinnostem k šatry. Téměř zabil samotného krále a ničí naše vojáky. Prosím pověs nám, jak ho můžeme zastavit. Aby manu je cnostný a věrný, odpověděl drona. Je mocný a učil ho Arjuna i Krishna. Arjuna mu ukázal, jak se odít neproniknutelným brněním. Nikomu z nás se ho skolit nepodaří. Drona sklonil hlavu a pokračoval. Je zde však způsob, jak bychom ho mohli překonat. Poslouchej pozorně, ókarno. Dokážeš-li přeseknout jeho luk, opratě jeho koní a kola jeho kočáru, pak mu zároveň kryta má může zabít koně. A švatá má vozata je, a krypa, král a já budeme moci napadnout přímo jeho. Když ho nás šest napadne zároveň, možná se nám ho podaří přemoci. Drona věděl, že jeho rada není v souladu s pravidly boje, ale zdálo se, že není jiné cesty. Jako velitel kurovců má koneckonců povinnost chránit armádu jakýmikoliv prostředky. S těžkým srdcem se tedy připravil k útoku na Abimaniua s ostatními pěti předními kurovci. Prince obklopili a Karna mu přetěl luk. Kryta varmá pak zabil jeho koně a, a švatáma vozata je. Drona a krypa ho napadli zepředu a zároveň Duriodana zezadu. Když byli jeho koně zabiti a kočár nepohybliví, princ se skočil s mečem a štítem na zem a rychle vířícím mečem zrážel šípy, které k němu přilétaly. Šest kurovců se semklo kolem Abemaniua který odrážel jejich útok mečem a štítem. Uvědomil si, že je obklíčen a náhle vyskočil vysoko do vzduchu. Svojí mystickou silou se trval na obloze. Ve zlatém brnění, lesknoucím se v odpoledním slunci, vypadal jako poletující obrovský orel. Podnikl různé úhybné manévry, známé jako kóriska a jiné, prováděl prudké obraty a oháněl se svým domodrase lesknoucím mečem. Kurovské vojáky pod ním zachvátil strach, neboť očekávali, že se na ně každou chvíli vrhne. Drona vzhlédl, zamířil na Abimanův meč a šípem s ostřím jako břitva jej u rukojeti usekl. Zároveň mu karna čtyřmi rychlými šípy rozlomil štít aby Manu dopadl bez zbraně ze vzduchu na zem a zdvihl kolo kočáru. Vzpomněl si, jak Krišna běžel k Bíšmovi s kolem kočáru v ruce a zaútočil na drónu. Krvý zbrocený princ s dlouhými vlasy vlajícími ve větru, sličnou tváří pokrytou prachem pole a běžící s kolem zdviženým nad hlavu vypadal nádherně. Přestože syn Krišnovi sestry Podléhl početní přesile, nedal najevo žádný strach. Když se chlapec s kolem s ocelovou obručí rychle přiblížil k drónovi a krypovi, rozbili jej svými šípy na mnoho malých kousků. Aby Maniu popadl poblíž ležící těžký ký a dlouhými skoky se rozběhl k Ašvatámovi. Kyjem přitom vířil nad hlavou. A švatáma ho viděl, jak na něho útočí jako tříoký šiva na konci jugi, a seskočil z kočáru. Jakmile dopadl na zem, aby Manju udeřil jako planoucí blesk do kočáru, rozbil ho na kusy a zabil koně i vozataje. Aby Manju se točil s kým dokola a ze všech částí těla mu trčeli zabodnuté šípy. V několika minutách zabil šakunyho bratra Kalikéju i s jeho osmdesáti následovníky. Potom deset bojovníků na kočárech, dvanáct slonů a padesát kékajských bojovníků. Dušásanův syn Durgeya vyrazil proti princi na kočáře. Aby Manju rychlým úderem Kije zabil Durgeyovi čtyři koně a zarazil je do země. se seskočil s Kijem. Dopadl na zem poblíž Manua a vykřikl výzvu. Abimaniu běžel přímo k Durjajovi. Oba soupeři se pustili do zuřivého boje, byli do sebe kýji a vydávali zvuky podobající se úderům hromu. Nakonec si při jednom manévru navzájem zasáhli do hlavy a padli v bezvědomí na zem. Durjaya po několika okamžicích vstal a opět zdvihl ký. Abimanyu, unavený dlouhým bojem s mnoha protivníky, se pomalu posadil. Když se ale pokoušel vstát, Durjaya ho udeřil vší silou do temene. Úderem zdrcený Abimanyu klesl bez života k zemi a před zraky korovců padl na znak s roztaženými údy. Drona a ostatní přední kurovci obklopili poraženého prince. Připomínal divokého slona zabitého lovcem. Schromáždili se kolem něho tisíce vojáků. Hleděli na něho, jako by to byl lesní oheň, který uhasl poté, co v létě spálil les, nebo bouře, která rozdrtila nesčetné množství stromů a potom utichla. Ležel s klidným výrazem na sličné tváři a rudýma očima zírajícíma k obloze. I po smrti zářil jako úplně na podzim. Kurovci řvali radostí. Jejich nezdolný protivník byl konečně poražen. Tančeli poli, mávali zbraněmi, objímali se a hlasitě se smáli úlevou, že nebezpečí pominulo. Z oblohy na prince zhlíželo mnoho ryšiů a sidů, jimž připadal jako měsíc spadlý z nebes. Hlasitě naříkali a volali. Běda! Po té, co tohoto hrdinu napadlo šest kurovských mahádatů najednou, tu teď leží mrtví. To bylo na nejvýš nečestné. Všude kolem Abimanua se rozprostírala scéna na prosté skázy. Nesčetní muži a zvířata leželi mrtví mezi rozbitými kočáry, zbraněmi, brněním a ozdobami. Pole přeplněné mrtvými a umírajícími bylo takřka neprůchodné. Ruce, nohy a hlavy ležely v krvavé změti kolem. Bojiště nebylo hrůzy plné podoby, která v srdcích zbabělců budila strach. Slunce dospělo k západnímu obzoru právě ve chvíli, kdy princ padl. Kurovští vojáci s radostí opustili bojiště a nechali Abimanua ležet uprostřed krveprolití, které způsobil. Judištira slyšel jás od kurovců a vytušil, co se stalo. Už když viděl Jajadratu, který jeho i bratry zadržel zpět, se obával nejhoršího. A jeho obavy se potvrdily. když k němu dorazila zpráva o Abhimanyově smrti. Judištěra byl žalem bez sebe. Myslel na Arjunu, který stále bojoval se samšaptaky. Brzy se vrátí. Co řekne, až uslyší, že jeho mladého syna poslali do čakravuhy samotného? Judištěra se otřásl. Proč chlapci dovolili jí? jen protože se bál vlastního zajetí. Za Abimaniovu smrt může on sám. Judiš se otočil ke svým bratrům a řekl. Subadřin, chrabrý syn, který v bitvě nikdy neukázal nepříteli záda, byl zabit a vystoupil na nebesa. Zabil mnoho nepřátel a potom je následoval. Není pochyb o tom, že chlapec, který se silou vyrovnal Krišnovi a Arjunovi, dosáhl Indrova sídla oplývajícího bohatstvím. Přestože raz sám trpěl žalem, snažil se utišit svoje bratry i stoupence. Neměli bychom tohoto chlapce, který konal zbožné skutky, oplakávat. Jistě dosáhl končin cnosti, které vždy vyhledávají cnostní lidé. Pándovci v tichém zármutku odcházeli. Cestou do stanu se pohybovaly jako dřevěné loutky. Zhroutili se na sedadla a upřeně hleděli do země. Judy štědál kál. Princ mě chtěl potěšit a prorazil drónovou formaci jako lev vnikající do stáda dobytka. Donutil ustoupit ty nejlepší skurovců, mistry zbraní a boje. Poté, co v synovec překonal kurovský útvar podobný oceánu a zabil mnoho jejich hrdinů, odebral se do příštího světa. Jak se budu moci podívat do očí Arjunavi či požehnané subadře, kteří teď ztratili svého milovaného syna? Jaká nesouvislá slova, posrádající smysl, řekneme Krišnovi a Arjunovi, až se vrátí. Judištěna se držel hlavu v dlaní. Poslal jsem to dítě do bitvy jen proto, že mi šlo o vlastní bezpečí. Tím jsem zranil Subadru, Arjunu i Kéšovu. Pošetilý člověk usiluje o vlastní zisk a nevidí bolestné následky. Jednal jsem sobecky a nedbal na to, co muselo nevyhnutelně přijít. Jak jsem mohl poslat dítě, které si zasloužilo veškerý přepich a požitek, do samého středu bitevní vřavy? Teď tu leží mrtvé na holé zemi. I my se k němu budeme muset brzy připojit, až nás zahubí v pohled plný žalu. Judištyrův nářek zaplnil celý stan. Také všichni přítomní bojovníci a králové lkali. Manu byl mezi nimi velmi oblíben. I když mu bylo jen 16 let, neváhal se připojit ve válce ke svému otci. Svým bezhastným a veselým chováním si každého získal. Ačkoliv byl synem toho, který dokázal chránit před celým nebeským zástupem, zemřel. Teď kurovci jistě dostali strach. Arjunu rozuří nečestné zabití jeho syna, a všechny je zničí. Podlí Durio na brzy uvidí, jak jsou jeho oddíly masakrovány a želem se vzdá vlastního života. Běda, když vidím Abimanua, který neměl sobě rovna ležet na zemi, netěší mě vítězství, království a dokonce ani samotná nesmrtelnost. Během Judišterova nářku dostanu náhle vstoupil v Judištěra se utišil a vstal, aby mudrce přivítal. Se svými bratry ho uctil a nabídl mu krásné sedadlo v jejich středu. Poté, co se Vásadeva pohodlně usadil, Judištěra řekl. O vznešený ryši! Subadřin syn byl zabit v bitvě mnoha ničemnými lučišníky, kteří ho obklíčili. Byl jen dítě a podlehl v boji přesile nepřátel.“ Chtěl nám prokázat dobro a prorazil nepřátelský šik, ale byl chycen a bez milosti zabit, zatímco nás zadržoval král Sindu. Běda, moje srdce zachvátil nesnesitelný žal. Vásadejova odpověď byla laskavá. O králi, o synu, získal si vyšší poznání a neměl bys takto naříkat. Lidé jako ty, nejsou neštěstím nikdy zmateni. Hrdiný Abimanyu zabil mnoho nepřátel a dosáhl ráje. Jeho činy vysoce převýšily jeho léta a dobil si nehynoucí slávu. Proč se rmoutíš? O, judišteru, žádný tvor nemůže porušit zákon smrti. Smrt si bere bohy, gandarvy, dánavy i všechny ostatní bez výjimky. Pán v přítomnost uklidnila a naslouchali jeho konejšivým slovům. Když domluvil, judištěra řekl. Tolik vládců země nyní leží zbavených píchy a moci. Usilovně bojovali s nadějí na vítězství a padli do ohně hněvu nepřítele. Teď leží nehybně na zemi. Při pohledu na tato Jatka jsme pochopili význam smrti. O, učený mudrci, proč si smrt odvádí lidi pryč? Odkud smet pochází? O, praotče, vysvětli nám to, prosím. Vyásadeva zavřel oči. Ačkoliv byl vlivem ústavičné askeze vyzáblí a pokrytý blátem, vydával mystickou záři, která se kolem něho linula jako měsíční svit. Seděl se skříženýma nohama na drahém sedadle a vypadal jako tmavý drahokam zasazený ve zlatě. Po několika okamžicích začal vyprávět starobilý příběh o původu smrti. Jak přišla brahmovou zásluhou na svět. Můdrec poté pověděl pánovcům o mnoha králích v dějinách světa, kteří podlehli smrti, Třeba, že byli bohatí a skezí i s božnými zásluhami. Po výjmenování každého ze zesnulých králů a vylíčení jejich obětí a zbožných činů, Vyásadejeva na závěre řekl. Když museli zemřít takové osobnosti, z nichž každá zbožností vysoce převyšovala prince, neměli byste se pro něho rmoutit. Tím, že položil život v bitvě, Odebral se do končin, již dosáhnou ti, kteří provádějí ty nejvýznamnější oběti. Tam bude žít v nekonečné blaženosti. Žádný požitek v tomto světě by ho nedokázal odlákat z místa, kam teď odešel, o králi. Září jako bůh ve skvostném novém těle. Spíše bychom měli naříkat nad těmi, kteří dosud žijí, než nad těmi kteří dosáhli takového cíle. Vyásadeva vyzval judištěru, ať zůstane neochvějný a dovede boj do konce. Nářek nevede k ničemu, kromě ztráty energie těch, kteří mu podléhají. Nakonec mudr zřekl. Věc, že je to pravda, milé dítě. Povstaň a připrav se k boji. Slyšel si o smrti, i o Abimaniově slavném konci, a tak zanech nářku a neochvějně splň svoji povinnost. Judištěra se mudrce zeptal, jak se Džajadratovi povedlo držet jeho i bratry v šachu a Vyásadeva mu pověděl o šivově požehnání. Tak byl ten slabý král schopen tohoto úžasného činu. Nebýt jeho! Následovali byste chlapce a zachránili mu život. Osud je svrchovaný o okráli. Žádný člověk nedokáže změnit jeho cesty. Když to není víš, vzmuž se a konej svoji bohem danou povinnost. Není pochyb o tom, že pánova nevysvětlitelná vůle sleduje dobro světa. Pokud se jednoduše odevzdáš jeho vůli, časem všechno pochopíš. Vyásadéva vstal, rozloučil se s pándovci a zmizel. Judíš se uklidnil, ale stále se dělal starosti, jak tuto zprávu oznámí Arčunovi. Vrátí se každou chvíli. Nikdo by se mu neodvážil říct o synově smrti cestou zpět dostanu. Nechají to na něm. Král vrhl pohled na abimaniovo prázdné místo, Nyní ovinuté jeho praporem a s těžkým dechem se upřeně díval na vchod do stanu, vlající ve večerním bánku.